Eta azteko labur egin endugu, el eh? aster kronika berezia izanen baitugu, iraitzekin Monsanto Hilda Biba Bayer. Bayerrek Monsanto erosi zuela jakin eta berria argizen, bi pozoin jaundi elkartu ziren, pozoin lodiago bat botatzeko. Baina Monsantoren iruditsarra, izenak duen konotazio negatiboa, ahantzi behar baita Monsanto izena desagertzen da. Gliss-foss-chat-tari-es-ker, pschiut, alderdi, fascista-batek égite-num-messala. Ise n'est-a-saldatou, et a déabrui Le rassemblement national, fini. EFN, et a Front National, et a Le Pen, et a à ta barre. Antzia, piskabat Mariano Rajoi bezala, ezta gehiago gobernu buru kanporatua izan da. Eta gaur, egindu adierazpen handia, Mariano Rajoi dimititu, egindu Pepeko presidente kargutik. Aro berri bati ekiteko. Antzi, Pepe den korruptioa fera guziak, zerrenda luzea. Eta berbidetik, antzi dezagun frankizmotik sortu alderdia izan zela, Pepe, frankizmo garaiko ordiz kariekin. Psiuut! Ao beria etorgi da bihar idurriz eguzkia hitz eman dute. Ba bai.b I hitzz. Eta lasta ergira hitzekin beraz uh, auto hartuko dugu eta jostailu denda baterat joanengira. Baina lehennik kassteartero bezala ostiraletan goiz deskubritzen duzien sorkuntzaren tenorea, biente eta Daviden kantua gaur luzerak foreign <laughs> aurtengo galtza onenak Eguko kantunetan aipatuko dira aurtengo Naiz eta poderea, jende masekartu, kartu, mase energia. Naiz eta poderea, iende mase energia. kostu era ez, lauekin baizik nola postu orain tifidanik euskaraz asteak ta ikasteak zonbat kostu orain tifidanik euskaraz asteak ta ikasteak zonbat kostu lau milion kasue emantze helduden ururtean nafagoa ez da inugun Kaue eman mi hittze helduden ururtean nafagoa ez daugun Iguzkiririk Uda noiz baitot edaginen Iguzkirik ez Uda noiz baitot edaginen Galtzaileak bea daude Izpiederenak Noiz baitet horri kote diren Galtzaileak beha daude Izpiederenak Noiz baitet horri eta David Demen luzrak kantuarekin mireskarzi go kantu sorkuntza goiz begin eta haste hemen hitz eta putz emanki Kronikaren tenorea orain eta ergannezla kronika berezi bategun. Gaur, beraz, kronika eh, berezibatek giren dugu, iraitz Zufiago jerekin, atxaldean, nire gure aitz. Iraitz. Ha, Auto batean gira, ez dakitentzuten den azantza, baina tiktak, tiktak. Ma, iten duzu beti, zein aratzeko honora joitentzaten. Bizikia uh, gidalari honan nahiz, zutsiko lan estriburikukahan, eta biziki honan nahiz. Zure laneko autoan gira gainera, erizaina baitzira, eta bat duzu behar den material guzia, ah, Hola. kartarekin... Ah, eh. Zer da, horrek ilan zergitanan duzu. Hordre <risa> nasionale <risa> dut, <de> firmi. Zartzen du du bakarrik, aparkatzeko, diren lekoetan, batzutan, batzue isu nahez zartzeko gogoak entzendie, ikustean laneko hor girela bainan, azta beti martza. Auto hartu dugu zenta gaurko kronika terrenuan biziko dugu, eh? Uh, joan engira usua dugun zerbaiten uh, gana jostailuak ikustera. Hori da, bai ikusterat jostailu den da haundi bat, eta ikusterat pixka bat zenolako nolako uh, sailkapena duten dendan eta nola funtzionatzen duten nolako kate haundi ekstazkean finean kate haundi bat da bai. Uh -huh. Ba, ez du bali bizena gaita, ez du, jende, harrike. Eta ha, um, bat, eta erritena dugu jendeak uste dut fiteu lehtuko duela, ez dira hogeita bak. <laughs> Eh, Inglésia da kizularik ez da bitxea bakizu. Bala ere, bai, bai, bai, bai, bai, bai, exe bat, egerdia, nor, ezak zuzen diden, nor, nire ez zatoz beti bitxea egiten zaitu bai. Joken yeah. gola bezala beraz. Yeah! Berdinitaz Orduan, eta, bom, be, dugu, den da, bishkat. Eh. Horduan, joan engira eh, denda da orta eta, bo, behikusiko dugu zer bat den ek saltzen dugu pentsatzen dutzuk zu nibainu gainera ah, ba, gainera zalea naiz badut karta aitortzen dut aitortzen dut ah tasite nuke karta ba baditzesua ba uh, promocionak dire larik uh, de uh, uh, telefono telefono rate do eta groba bidaltzen dizkitsutea uh, cheke batzuka Zure uh, erosketen araberako abono uh, batzuk berriz joiteko azken finalan kontsu mitzera bertara hata, ara bai. Artu duzu beraz kartaren abanteila. Bai, ez karta gainera egin <laughs> uh, da! Eta bai! Giziki <laughs> <laughs> zintxoak dira bai. <laughs> Bo! Eta ikusten duzu. Eta, hemen deia, Udan Gira. Eta, bai, ez ditzuri kampon, me huria da. Eta hori, Udako Puskak, eh? Lehen lehenik beziki merkedirenak, misten denak, hola, urrekin aldu e hori ikusten duten leen lehen lehenik. Giten zira urrekin lan? Uh, Ege egan ez. Jostazen e zira, subatutan, elduen jokoetan? Uh, bai. Bai, bo, karta jokoetan bereziki. Mesteetan ez, baina, bai, bai. Baduta, etxean... Scrabble, amohatu bat, ere, beraz? <laughs> Gero, ahri garria da, uh, daia, sen bat dioko bat diren. Ba, eta mm. ustut, erdiak baino gehiago ez dugu ezagutzen, eta aldi izan uh, berdin hartuko, baina lehen lehenik agertzen direnak, dira, telebistan. Publiztatea egiten duten diokoak beraz, duztuki ah, ba? aurrekin aldu bat zire, edo guraso izan duten, lehen lehenik ikusten diren joko berri horiek zelibistanak egitzen direnak dira. Adi, auch, gira beste mundu bat, ja? <gibusik> den adamutiko, denak izan urdine, kolorea, geien bat egitzen dena urdine. <gibusik> Au, ala ere, Premubil bai. Premubil ez? Zuhu a... fan batzinen, no? Ez bat ere, xekulan, bairan... <gibusik> batira iniz, ala ere? Batira iniz, ingunuan direnak. Eta, behira, ojere, justuki, ikusiz uh, futbol uh, txapelketar xiko dela, ojere, beplemobil adaptatu da, ojere, beplemobilak ah, bai. atela ditu, ekipa uh, abako itzeko uh, diokarariak, uh, futboleko texeno bat, eta bai, bai. Eta, dienerri bai, plaz egiteko? Bai, bai, geroz, aleai, adaptatzen dira, eguneroko aktualitatearen adabera, bai. bai, si bai ustunzu dela plaz egiteko? <laughs> Ez da, gehiago, saltzeko. Biak. Eroztan duenak, pazegi egiten du, uh, Euskaintzen dionari eta saltzaileak konten da, saldu baitu. Ah, zuk zautzen uzun den da hori, eh? Bai, zato. <risa> <risa> uh, ez trampatu behiz. <risa> hmm, Teleskopa Bonan abako bat. Oh, karauke! Ah, me hori begira eguk ez da. Made in China. Ah, ah. Ah. Musikat jasnak, txistu bat, panderoa. Well, denak dinak medicina dira uzuzu Bebe ira todo burta koxtiki. Sena iguresko hori or, ah capla well, famateur. Ah oui, Francis Chatat. Udiringa redas entadida ula kot joko simple batzu, begira, ira boterez utealdatu. Has. Sa rada hori. Bebe, Francisia eginen adi ginen aste. Haye. Ah, ori. <tip> <tip> ah, ori. Eksa utzen zuzu? Superman, Spiderman... Hori marchandaz? Bai. Spiderman, pyjamaske... Samshuilzaila... Pau Patrol... Zerda hori? Shakur Patroila bat... Polizia da? Shakur Polizia... Badira, denetari badira... Beraz au, zer da... Nadeitzen uskola zuz? Nik baberoa eitzen ut? Ezekin ziko... Diloudiennes hau un esquenta tabakrik. Diloudiennes vaita au te connais, je crois Little Angel, Diva eta Little Star. Roxdach. Coolboy. mister Perfect, Little Monster, Little Angel. E mas neskada princessa de Gisuna Roxdach. Shakourtikia. Oh! Godia. Spiderman... Zainako maite dute hori aurrek? Zura aurrek maite baitute dute justuki? Batek egin zenako maite dute, nu? Da gehiago nero ustez... den irudibat... Gero, bera, superheroi bat da... beraz baxpista dena... Txintsoa da, baxokan badaki... eta gainera... Iringarria da... Abai. Piskat txintxuna egiten baitu, bera, sa... Olako alko bat, daile dain. Ah, eta, nukeak inzuan balio duten horiek. Dira, auto batzu pedalatuz erabiltzen uh, yeah. den. Eta, ustut pedalarekin, edo sangoekin haintzinarazeko? Eta, bat dira batzu motorizator? Me katkatrak eta, fen, dira, animaleko gausak, eh? Abai, eta markak, horba ditzu markak, gainetan. Abai, bat duzu Odi, BMW, Hauserda? Porsche, ah, Mercedes. Kio bat, ha? Kio. Gaizoa Clio. Bakarrik goi mailako autoak fekarioenako. Eta horrek erabiltzeko. Hemen adibidez Mercedes Coupé, 2 volt, berriuntabroita mar euro. Bai, promozioa da festarentza. Aurgen Jatia, gori jatia anzteko. Cintura. Hori ero xiko zenu kezu? Clio bat balitz? Ez, ez, ez. Oh, behiz mutiko jokoetara aldo gira, eh? Baizu nako? Dirudienez, bakrik mutikoek maite dute... Uh, uh, ...pistola horiekin jolastea, edo... ...da neskarik eza baterea giri, eta koloreetan kolore behiz aldo gira... ...ugdina, iran jia pixka batera, baina... Uh, ...oh, ez da batere gehiago batere, ahosik agertzen adibidez, oi? Bai, behena, ez eta ahosia ezagertu neskentzatizaiten, alda? Habe bai, ma ikan nahi dut, adibidez mutiko dukoetan ez dute pentsatzen ahal, neska eh, ahosik ez hartzea. Pistola ahos bat egin balute, eh, eh, jendek pentsatuko zoan zuzenean neska rentzatzela. Hora no. da sustut, bakrik mutikoak agertzen direla, iruditana. Habe bai, bakrik mutikoaka. Alta, ba dira, hamar metro bederen joztailu. Eh, me tiratzeko... Ah, bai, bada neska bat. Ah, bai. Ez kenean? ASB. Ero esten dugu? Ni nire ustez horrekin joztatuko ginta izkia ez? Yes? Bas, <laughs> batabe bieteli tida ka. Me es mina, me nigiteko medio joztatzeko. Zabitziela le tira, tiroekin joztatze. Bai, benan beti orizanda joko bat, eh? e gitarena, eh? eta rekopata, gixlarena e egitearena, eh. Irabazlea eta galtzaldelaren jokoa, gixlaitarrena, bohkoarena, bitzia da gero badaki guk beste zbait gibelan, benan aurken hartena aski uh, ino senteada, joko basala pentsatzen ut. Eta horie telbistak eta huriak kartzan duten zerbait uh, da ere. Gertatzen da, horrak gaitat, zuri tirakat, ilko zaitut, iltzaidut. Nik gaitan diat, ez dela hori gaitan al, ez dela hori inyosatzen al, eta mena tipiak gira, uleagtzeko zahar gana ez baitute bat ere, behar gozazaz zahar zahar zen iltzearen gibelean, bera zuzdute uleagtzen zahar egetik eizkidean edo huntzadan. Zaila da, eh, gara batean jostuki hortan hori gaitan dutela errik, hori egeitean dutela errik, hori egin dut elarik, uh, uh, zentzea, baina, baina, eh, spikatu behar da, mena hori egin zateri otzak Baina ezagutu ez duten entzatza, zaila da neg alde negatiboaren ikustea. Eta bortitza. Bai, bortitza? Bortitza da. Bai, bai, bai. Besta tiro tiratza eta hil bai. zentzaitut. Bai. Noiz eta diokoa izan, eh, baina. Baita, ikizkaita gine da. Bon, pupetak, ahosan, ah, pasatzen ditugu beraz dena pupeta, barbiak pasatzen ditugu, pupetak ere. Nore amaiten hau Ah aaa, zautzen duzu, eh? Nogira? Gero, hainitzen, egiten ez, su egiten. Na? Kusteko zaxa esmatzen duten, beraz, egia da, esmatzen uh, ituz joko bereziak, garbiketa egiteko uh, tresnak, espiragailuak, uh, sukalde egiteko lekoak, beraz, egia da, gero haugeak um, kopiatzen dutela, hainitzen gura suak egiten dutena, hori egia da. Eta beraz, hori entzat joko bat dela, baina egia da, Irrutikatzia, adibidez, garbiketa egiteko uh, puska horiek joko bat izaitena aldirela eta hor, adibidez, ah, ahosak dira, begiz ere Bai, Baina bainan, bainan, bai da, no? bainan iraitz, aldak eta badola digudia, bai eta horrein shukaldean gizonak hastan dira, shukaldatzen no? Badira mutiko bat zu hor, irudietan zanta, shukaldaritzak eta shukaldeak a... ah, Eta hori izak da, aspira gailu bat, bat ere, bai mutiko batekin bai. Ongi da, ongi da, gizarte aldatzen ari da, eta beharik. Be Bataillatu delako, pixka hartz kritikatu delako, eta... Bai, eta gero gauza batzuk ere aldatu dira dibideaz sukaldea modan da, gizonak ere betitagiago shukaldea nazten dira, beraz, ya da behetxean aurrek ikusten badute, bere reproduzitzen dute, beraz, <coughs> diokoak ere adaptatu behar dira, koloreak aldatzen dira, nazten dira, behiz. Gauza mm -hmm. bai bai, batzun, txarira baina egia da Initzetan, aldo nahi zela ikustetat Unhat zer gauza duten. matututen Hala ere Gaitanak eh, euh... mm -hmm. duzun nahi duzun ursia baina Gehienetan neskaka gertzen dira lan horietan eh. Izan aspira gailu, eh, lixatzeko eh, burdinarekin eh, Izan xukaldean eh, eh. Eta direzure mutikoak jaskainiko zenuke olako zerbait? Nire mutikoak badu xukalde bat Negohezko xukalde bat, hukandu bai Ai, eta et tu bat, ere? au aspiragailou bats, elle. Ah oui. Bah, bon, on rentre à Bilzanou, aspiragailou, café, machine à battre de sala. Bon, ça allait nickel. Est-ce que ça note Mais guitane albaïto. Un café, ah, soy <laughs> ba, hukandu, baina uh, ez uh, nahinu lako margatut ezberdin bat ba, ba izik e, eta hori eruri delako eta ba, hori maite ditu lako, soinuak tenituen masinak eta... Gia erran, o lako diokoak ez ditut interes garria katxe maitan. Gera? Ez lan mutiko eska bat ez dut interesi katxe maitan. Nik egeez? Horreia, dibidez, gonduan dugu nini zaintzaren lana, beraz, bon, horreia... Uh, Gehienak neskak dira, eh? Takar biketa horrena, g domina, dominatzen duen koloreak, dominatzen baina gehiago da ahosak. Bai. Ahosak, ahosak, ubela, beraz hori nienietan ongi da desberdindu dituzte a, begi koloreak, laju koloreak, beraz benetan bat duztu aurgozien dako baina neskaia zuzendua da, argi eta garbi, ahos kolore hori, ahunt dominantea da. Eta horiek ematen duen irudia da hori nini eta zuko patzen dena eh, emaztea dela, ama dela, beraz... Bon. Gehenak txuriak dira ere, gaiten handegoen, eh? niniak? Eta eh? dutaz, begi urdinetakoak, begi majoinak... ...azalde lortzen dutela ere... Biltz guti, eh? Bi, blau... Ah, bat, tal, bost... Beko gaien gainean... Oh! Ah, da hori... Ah, ah, <laughs> El er, a papa u a mama. Aita ta marentzat bigira. Sakitze marchatko liteken, demurra berarekin. Me denda kaste madira lares altzan mutiko kontzatreten oso. Bai bai. Me da jorkoarena ere, zenta unik uh, uh, gainera ilu bagiena, mutiko guztitu, nire nere ilu gauziak sagotu ditu jostetan. Ja nieria maiten, bai giten benetan be amak edo aitak egiten duena niniarekin, beraz uh, Bai, ez zutik ustean zergatik ez denaldatzen, gero da zergdiskortsoen zergzen daren guraso gisa, ujaran haintzinen. Entzuna izan baitut, deia egiten uh, uh, ama bat edo aita bat, eh, ama bat hori eh, gehien txokatzen hau, bera hori motiko jokoa da, ezaz, hori neska jokoa da, eta horrek du, hori du, angosist jatzen eta beraz, hori txikitzen du. Gero daren motiko bat, nini batekin jostatzen, be amak edo aita, kostela beri jokoa, bera zutziko du, bera du. Beran bere gurasoek ez bat deuskaiten, eta... Eta hori ez badioto hori garrantzilik emaiten, horiek segitzen du horrentzat ezkuntzatik pasatzen dira gauza initz. Autoak, traktorak, kamionak, eta hori ere, nori ikusten da, irutik girenetan, muntikoak. Kuluren aldetik, askin asketa badala ere. Hor gainera kopiatzen dituzte, giazko traktzean eta materialoien koloreak, beraz bad da horia, berdeak, guhiak. Da. John Deere eta dena bata. De. Brikolatzeko, behar den guzia... Arrik gara da Bosch markarekin batuzu genera brikolatzeko, me hau jentzak. Black deker jere. ere marka... Eldu mark bat da. Bai, eta ojere diru dienaz, tiko entzat. Adio, Horita, nuetzeratzea, no, mm. nahi duzu bunti bat. Mm. Bo, magaxinuntako uh, esperientzia bukatu da, eh? Bai, akigarria egia gira. Baina gauza iniz. gero bat aso. Soinua, musika, bada... Ah, bada... <tipatik> akigarria da, bai eta egia da, hoi no, liende guti bazan. Beraz askigoza uki batelarik liendea badelari, ka, bereziki, egu be, berri talako garaietan, egia, egia da. Fite... Hora uh, ah, no ejana. Zaila dela, holako lekoetan eta urbiltza. Urengoan berkotuko gauza pixka bat diberti egin, eta berdin elduei zuzendua. Hauk, eh? elduen zako jokoak, bat atendabat bat ko? E behikia joan, beti duda ukan dut eta beti gogoa ere bai, piztu dit, baina hor, zurekin, elgerrekin egiten bagira, ea ale zergatxe manen dugun u da intzina. Ale, bi muruan zergatik ez, elduen uh, dendara joanen gira. Ale, irait zufioge, bilezker, uh, sartzen gira bai аур eta laste, gitz eta putz eman kizunean uh, usaiak atxikitzen buruan gure gomitaren tahtean izpea brisketa gurekin izango da izkuntza eskobiden urraketak biltzen dituen txostena eta beraz bereziki Euskararen kasuan urteroko beraz salaketen txostena aurkeztu dute iruñan eta izpea brisketarekin aipatuko dugu, eta pampi, ere gurekin izango da B6-akaintzin, adi eman kizuna, Bosterdiak momentu zeuskali ratietan berrien tenorea eta hori zurekin intza arrieta. <totipatik> Angeluko Carrefoura igandetan irekia izanen da, aste arte goizontan bildu dira enpresako batzordeko kideak, lau bozalde eta bakar bat kontra agertu da, langilen ordezkariek bera zalde egindute, arduradunek eta zebdeteko hiru ordezkariek, zerretek bakarrik egin dio kontra proposamenari. Rentsaurreko masibo bat, eskaintzen ari dira momentu untan berean altsasuko gazten gurasoak, goizuntako atxiloketak salatzeko Aitzina gazte mugimenduak ere elkartasuneko ekimena egindua txalde asieran, baionako kontsulatuan, ziren altsasuko gaztetatik lau atxilotu ditu guardia zibila goizuntan, beste iru preso diraia danik, eta ainara urkijo da momentu untan libre gelditzen den bakarra, elgarretaratzea deitua da aratsuntan zazpiak eta erditan endaian gazt telu zaharreko biribilgunean. Polizia operazioz abala burutu zuen ere atzogo izaldean frantziako poliziak biriatu eta endai artean, berrogeita bat txara ratxilotu zituzten iruzurregitea leporaturik, batzuk libre utzi dituzte baina oraindik ez dute zehaztuzten bat, inkestak irekirik segitzen du eta hauzia ostegunean izan daiteke baionako hauzitegian. Turismoak behera egin zueniaz Iparra Euskal Herrian aitzineko urteari konparatu, zaro txarra emaiten dutea paltze horren arrazoinetan Zortzi Milioi Turista Bimilatama Zazpian Departamenduan, hauetatik irutik bi Iparra Euskal Herrian Bimilatama Seian Baino euneko zazpikako tsei gutiago, ondorioz, gure eskualdera erakartzeko iniziatiba hartuko dituzte bereziki mendik guneentzat udako sasoinazt kampo, jakin behar da bederatzi mila eunta hamarren segurtatzen dituela turismoak Iparra Euskal galerriana. Futbolean, Bilboko atletikek astearte untan jasodu, UEFA erakundearen zigorra, Moskuko Espartaken kontrako partidaren izan ziren istiluen gatik, bizkaitarrek berrogei mila euroko isuna ordaindu beharko dute, eta gainera San Mamesen ikusleko purua bi mila beharko dute ondoko Europako partidana. Eskubaloian aldiz, Donostiako bera, bera taldeak izanen ditu Europako txapelduenen liga iokatzeko behartzituen amabos mila euroak, Gipuzkoako neskak liga kotsapelduen gertatu dira duela bihaste, eta horrek, Europako liga handiena iokatzeko parada eskaintzen die, eta orain arte esestatu baldin bazuten sos eskasagatik, helduden urtean parte hartzen ahalko dute munduko talde berenekin batera, irailaren zazpian izanen da lehen kanporaketa. Adi, musika eman gizuna Batari, musika ere Azteaketan gaueko bediratzietan Uda bat abor, önak Larrun bat gauean ameketan Kizerat, aponkzionel, no materiol Eta igande haratsetan, ere, zazpietan Bai, hori, bai Esi. Adi eman gizuna Utsi E kan Charles Bidogain bulta hitzaiginejinen zeikur bulta bulta latinez bazen izbat volvere ta volvere Orret emandu franceses revolver. Juan Mari Realdaiek Euskararen setioa libria idatzik nula euskar mespetsatuk den komunikabilietan, oaikuan sei harbide bat hartuko deiku Frantziako irautzalat patzeko. Aztapenean, importanteagoa izan zen, idea irautzaiak zabaltzea. Eta gero, importante aguzan zen marka, pera. Horiek zabaltzia bai, baina frantsesaren bidez. Eta jokin apalategi soziologoaekin aldiz eskalku kulturan kantagin zaen importantiaz haiko gitzaitzie. Kultura gako zertan izango dit primitibo eukidegun herri bat izan gera. Lehen kultura zabalena da musika eta kantuarena. Itsumandoka aste artez zazpitan hastizkenez lauetan. Itsumando Eusskairaziak puntu euus Euskaliratien webgunia Itzeta hitzeetaz hitzeeta hitzeeta hiteta potkitaeta hitzeeta Jentxan, gai nagusi berrietan aipatzen genuena Polizia Operazioa Altsasun titulupean uh, Altsasuko atxilotua karratxaldaan eramango dituzte pailearen aurrera titulua gertzen da uh, Guardia Zibilak inakia badaratz urrizola, jonanderko betat julen goiko etxea Atxeman ditu goizuntan, ies egiteko arriskua argudiatuta Uh, bostetan beraz prentxabreko masiboa um, egiten ari dira, asidira eta bukatu dute den aski. Eta sortzitan manifestazioa deitu dituzte gura soek, inbate elkarretaratzere eh, badirelarik, niregi desberdinetan, bideoak beraz berriako webguneko lehen tituluan Eta justuki, prentsarreko masiboaren behi edo beste titulu batean edo artikulu batean, krudel erantzun bateratua emaiteko deia egindute altxasuko gurasoek, argazkitan beraz uh, lehen uh, eginduten edoak. Prentz aurrekoa, salatu dute isunak eta salaketak jarri dizkietela gazteei eta gurasoai elkartasuna adieraztera gerturatu diren erritarei gaitzetsi dute justizia ez dela berdina denentzat. Argian ere beraz gai nagusi, Guardia Zibilak uh, atxilototako lauen izenak ere titulu nagusian emaiten ditu, Eta Segipen berezia ere egiten du argiak uh, eta media bazken ere uh, ba, txiloketen berri emaiten du eta bayonan aintzinak eginduen ekintzaren argazkia emaiten du beraz gai nagusietan. beste gaietan berrian rajo ikutzi egingo du PPko murusakitza Gaurko berietan da ere PPko presidenteak Jakin rasidu alderdiko zuzenaritza utziko duela Aro berri bati ekiteko. Ezoiko kongresu bat antolatuko du eta alderdia gidattuko duen presidente berria hautatuko dute bertan. Eskerra keman dizkie, alderdikidei eta bereziki sorraia saenz de Santa Maria presidente ordeari. Adierazidu, bai pepek eta bai berak gidatu duen gobernuak ustelkeriaren kontrako burroka sustatu duela. Iparo eskaderiko hitzan titulu nagusian berrogeitabat saharaj atxilotu dituzte biri, biriatu eta endai artean, hau ere berritan aipatzen genuena, asteleen goizaldean zituzten atxilotu, iruzur egitea leporatuta, Espainiako estatuan refusiatu estatutua izaitea eta aldiberean, frantzian asilo eskaria egitea egotzi diete. Argian bestalde iruzurra ere bainan iruzurra osakidetza no shakidetzako oposizioetan amar er spesialitateetan iruzurra egondela salatu du lab sindikatuak uh, iruzurra egondela beraz salatu du eta salaketarekin bat egin dute ela eta ehka sindikatuek ere bai oposizioko eta hildu elkadeekin podemos eta pp talde parlamentarioak ere uh, Ordoan hor, mediko hauek basekiten zein izango zen emaitza, beraz, azterketetan, eta zein izango zen emaitzen ordena ere, elkarrekin podemosek ere gauza bera zuen baina gainera medikoek notarioaren aurrean egintzuten aurre ikuspen hori, gerora bai ez dena. Uh, argiantxe eta sungaiago, ala ere berri garantzitsubat baita hemen. Bestegaietan, kaseta puntu eusen, titulu nagusi, mila bederatzidun ta irurogeita maseiko maiatza. Algereko entrenamenduek jarri ote zuten pertur Estatuaren jok puntua. Nauda titulua gehiegi nabarmendu estenaren etako sortzaile gazteena da eneko irigarai garaai, egun jadala bi urte dituela ururte ditiragaria haitako paste hainitzkondatu ditu Txalapartak argitararatutako liburu batean garai baten, izla gain datu berri garantzi txu bat ekartzen do kontak izunak. Dexagertu baino bi hilabete eskaz lehenago, alde Eduardo Moreno bergaretxe pertur, polimilien milien trebatze ariketa militaaren arduradun gisa kasetan beraz xetasuna, eta Euskal Herriko azpi egitura turistikoen bilatzailea eta mapa eskuragarri daude online. Hau da kasetan beste titulua. Turistek Euskal Herriaren osotasunaz jabetzeko mapa bat ateratu gaindegiak turismo Turismobulegoen establishmentuetan zabalduko dituztenak eta bertan Euskal Herri be buruzko informazio objektiboa txertatu dute. Berrietan aipatzen genuen ere, media bazken titulun Nagusi baita zudu ere uh, Bayona Shailean, ez da igandeko pausarik izanen angeluko karefureko langileen zat. Hauden hor, Gai Nagusi galditzen da, eta besta lez gain ezten Gai Nagusi. 2013 uh, futbol mundiala eta Emmanuel Macronen hitzak. Kompetizio bat lortua da, irabazia denean. Eta bai, eh? Simpleki. Hor txe, prentxan, zer haipatzen zen tenore hamar bat minutoren buruan, gurekin pampi merkapide, adi emankizuna haipatzeko, baina mehmentuz, gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Izkontz eskobiden beato Kiaren urteko... Ekimen, agusiaren berri, eman dute, egun, iruñan, urteko beraz txostena, hizkuntza eskobiden urraketak, erritarek elarazitako salaketak bildu ondotik, bilan bat egiten du behatokiak, urtero, txostena agertuz, eta gurekin aizpea abrisketa, ratxaldeon? Baina, ratxaldean. Uh, aurtengo txostena... Usaian bezain betea eta osatua dela egiten alda, la lodiago, tipiago, zer diozu? Azkenean, urte zurte eta malez errepikazen diren gaiak atximaten ditugu. Eta oinarritzen da, herritarrek eginiko kesen eta oarren inguruan. Eta urte zurte errepikazen zaizkigu gai berdintxuetan, Uh, egripikatzen e nahi baitu beraz uh, azkenean gauzak ez direla aldatzen. Uh, gauzak ez direra aldatzen eh, zenzu batean, uh, euskara den egoera ez da normalizatua Euskaberrian, eta horren isla da pixka bat txostena ez. egoera ez berdinak ditugu, hau da badituugu lau egoera ezberri afarroan bi egoera, Autonierki dugu anbeste bat, eta euskarak bat du beste gora bat, ipar euskar herrian. Eta orduan horren aldaketa errozkoak ez dira urkez batetik beste daigertzen, nahiz eta egon daitezkein nabarduretan aldaketa batzu. Nabardurak zein dira berazak? Gehiago dira hizkuntza politika bakotsxean ematzen duen ainzinaapa ososituak eta gero ere bai atmandezak egoere herria herritzaren aldetik egon daiteke gogo edo beharren agerrian ustea. z randezakgo adibidez Nafarroan, bizikiak gedian gelditu da Euskal Euskalge berri baten beharra eta zonifikazioak erritarren desberdinkeria sortzen duela eta hori gainditu beharra. Hortako ere gaurko prentxarikoa iruñan egin duzu ez? Bai, bo, egia da urtero aldatzen dugula eremuz eta aurten Nafarroako eremuan landu du nahi eta bizkatzik ustarazin nahi zen eta beraz lentasuna edo gehien agerian agertzen dena Nafarroako egoera da eta egia da Gaur egun, Nafarroan dugun ez da bai da, eskararen ingurantik e, Gainera, prentxe horrekoan, Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala ipatudu zuen, irurogeita hamar urte beteko baititu aurten zer gogora ekarri data hori? E, bai, Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaak urte beteko ditu, eta Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren bigarren artikuluan Aipatzen da, inorreztela diskriminatua izanen, beste gautzen arten bedi izkuntza ere. Horretan oinarritzen dira, artikulu horretan hori dira, doela ogoi urte, e, adostu ziren mundu mailako gizartera gilek, adostu zuten izkuntza eskubiden deklarazio unibertsala. Eta e, deklarazio unibertsala horretan, zerrendatzen ziren izkuntza eskubideak, eta nola, izkuntza komunikatea ezberdinek, izkuntza eskubide batzuen jabe diren. Uh, beraz, horrek erra nahi duena da, azkenan oinarritzen gurela gizu eskubide batean, hizkuntzaren gaiak gizu eskubidea da, uh, iztunak eskubide batzuen sujetu dira, eta ala nola izkuntzarenak ere. Eta horregatik ere botere publikoen lana zpimarratu nahi izan du, be, be atokiak? Bai, erraten duguna da, eskubide batzuk uh, bermatuak izan zen mekanismoak beharrezkoak bida. Zuka eskubide batzuen jabe bazana beti, gizakiak biz, gareno, baina ez daldin badugu mekanismorik plantan ezartzen eskubidoiek egikaritzeko, ez dira izeiten ala. Eta hor, botere publikoak dute erantzuk izuna eskubideak uh, bermatzeko erantzukizuna beraiena da uh, funtxean. Indaga beraz, instituzioetan emaitea uh, beharrezkoa da zuen ustez. Bai, alde batetik eh, instituziek beren ardurak hartu barritu uste eskubide horiek egik eta bestetik ere ikusten duguna da herritarren aldetik badela emeia, Horre, horretan haintzinerat duateko eta instituzioekin elkarlanean gizartera giren eskutik adibidez hori funtzatzeko. Eta hoste dugu e, bakoitza bere funtzioan, erritarra berean iragileak beran eta instituzioek bere funtzioak betezkero sortzen aldirela mekanismo egokiak eskubide horiek ikaritu daitezen. Hor, egan bezala urtero, uh, beraz, behatokiak aurkezten duen txosten hortan, egitarren uh, kexak agertzen dira, keskak, xalaketak ezkenean, euskararen telefonoa erabiliz eta akuilari aplikazioaren bitartez ere, ordoan, aplikazio berrian ola funtzionatu da hor? Kexak eginak aplikazioaren bitartez egin dira, bizikia resa da aplikazioari eusten dago zuen mugikorrean, Uh, zure izen emaitea egiten duzu, erre gistratzen eta hor uh, zure kesa platzaratu dezakezu, kesa horrekin uh, manduzagun errekotxe uh, uh, batek etzaitu euskara zartatu, eta horren kesa nahi duzu, e, ma, bidatzen duzu froga, manduzagun idatzizko gutun bat jasoduzula frantxesutxean, horren froga edarazen duzu, eta horri kudeatzen du uh, behatokiak Arremanetan ez hartzen harriko etxearekin, ikusteko ze atera-bidea atera daiteken, edo eman daiteken, egoera horri. Igu jasotzen ditugu Ipar Euskal Herritik ere kesa zonbait, administrazio horroko rai dagozkionak badakigu estufrantziar estatuak kudatzen dituena, eta elarazten dizkiegu, beraz jasotzen dituzte, gero badakigu nola betetzen zenten eta zen politika duten, baina o uh, asko surbilago ai diren uh, gaiak ere lantzen ditugu eta hor baditugu herriko etxeetan lantzen ditugunak eta egia da herriko etxeetatik erantzunak ere ja eta biziki bea direla uh, ke jasotzeari ta uh, herriko etxe batzak arileradik hizkuntza politika batera mailtan eta paisai aldatzen eta jasotzen mailatu momentu batez uh, ke sabah horren inguruan guk egiten dugun lanketa da harremanetan utzarri ikusteko nola hobetu daiteken zerbitzu hori eta um, erantzuna egon daitezke herriko txaren maldetik. Beraz bada, hor aukera bat herritarrarentzat eh alduntzeko. Hor da egitenen bezala bizkat kontsumitzaileena lurrean, bizkut descubiren lurrean ere bada aukera handia herritarrak bere hitza emaiteko. Heremu sozioekonomikoan ere lantzen dugularik, eh hoeiek ebenut ...pribatua ere bada, sartu nabarnean... Ba, bank, ...banketxeak edo... ...ostalariak... ...hoikin lantzen dugularik ere... ...esplikatzen diegu... ...ostalariai e, zerbitzu... ...euskarazko zerbitzu eskaintzea ere... ...badela kalitatezko zerbitzu bat eskaintzea... ...eta bideratzen diegu ere... tresna ezberdinak badirela... ...nebaldin badutea haien enpresa... ...euskaldon du edo zerbitzu eskaintzea eskaini. baina bete... ...benarritzen gara, erritarrak egiten duen... E, e, Ematzitono arretatik edo salaketatatik e, biziki importantea da herritarra alduntzear horretan. Mm -hmm. Tresnak badira beraz eh, ba hizkuntza eskubideen urraketeri doakionez e, ipar Euskal Herria nolako argazkia egingo zenuke zein dira salaketa xala, motak Ebe, arran bezala, baditugu ere mure ezberdinetan, a, administrazio horok hor urrahi lotuak, ba, da, ez da gola inungo izkuntz politikalik, en, bedena frantzia sotzean egizten zailku, eta hor e, badugu, e, okeza ok, sistema bat eta zaratu afantziar estatuari, eta adieraztean, nola urratzen duen hizkuntza bideaz, uran hor baditugu osasun zerbitzua edo posta, ministeritza ezberdinak, e, trenbidez area, Uh, lan, lan, lan bide bulegoak polanplua gelakoa digidez, horrukan uh, dugun salaketa uh, bizikilarria, non, uh, lan, lan gabetuak bere kurrikulumian ere ezin du Euskara dakiela uh, sartu opzio gisa. Beraz, hizkuntzak uh, ematen uh, ditularik ez Euskara gertzen. Hor, uh, lan bat egin dugu ba, polanplua jarduera salatuz, gero badugu herriko etxekin errikotxen harloan. Badira, errikotxe zonbait eh, euskara batzordeak sortu dituzenak, eta euskara, euskaren sustapenenako plangintza bat osatzen dutenak, baina norrerek abezie batzuk detektatzen direnean, ba, lanketa bat egiteko aukera, ematen du. Bezkalde, edemu sozioekonomikoan ikusten dugu badirela boron batena onarritua dela, erabat, eta hor badela hainbat era gile sozioekonomiko indar bat egiten nana bere kabuz, inongo laguntzari gabe eta hori badira ere txalotzeak eta zorionak ere izan dira horretan eta gero ondorio eta attik ateratzen dena da haka ba, bat aurtan euskal Elkargoak aintzinateramanen duen hizkuntza politikaren behar gilan eba duzu eta Ikusten dena da erri aldetik eta eragile ezberdinan aldetik badela e, jar, jarrera positibo bat izkuntzarekiko. Naiko zaila da txematea izkuntzaren kontra egondeiteken eragile bat euska, iparra euskaderrian kokatua dena. Eta zalde horretatik erri gogoaren aldetik bada aukera positiboa ematen duena aukera ka intzinera joa itiko. Baina, badugu beti ere, kristalesko sabai bat dela estatuaren araudiak, mm. ez duela berma, bermatzen edo ez duela albidetzen, izkuntza eskubila bere osatasunen egik gaitze. Mm -hmm. Euskal Elkargoak, normalki izkuntza politikaren gaia hilabete honetan aurkeztu behar luke, um, beraz legediaren kristala hundi horren gainetik ausardia beharko luke, pentsatzen dut Elkargoak, zerbait zinez eraginkora egiteko? Elkargoak bere kompetentzietan dagoena egiteko itza eman du. Eta bere kompetentzia kuadroaren baitan egindezak inguzia intzenerat edamateko naikeria dira zidu. Hor barnean, badira, hainbat landile eta hainbat autetxere horren alde emanak direnak. Beraz, gu dugu egia da, kuadro horren baitan borondatezko kuadro bat da, eh? legeriak ez du albidetzen lege kuadro bat ez hartzea, baina borondate horretan oinarrituz, gauza hain mitzegin daitezke, alda elkargoa bera, goitik bera euskaldun du, barne funtzen amoldea eta zerbitzu eskaintzeko garaian, elkargoaren eskumentean diren beste egitura kuraren kudeaketa edo zaborren kudeaketa dena, ere muguzioiek ere euskaldun zen aldira. Alda ere sustapen lan batekin herriko etxe guztietan ere du hori erabildezetan, Alda, lanketa batekin ere, eremu sozioekonomieko begira tresnak eskaintzeko eta baliebideak eskaintzeko. Alda ere, ikusgarritasuna eskaini edabideen, elkargoak instituzio dizak aldu lehen plano batean ezarri euskarazko edabideak e edatzeko. Lan egin dezake bere kompetentzian pe peandiren haizialdi ere moa edo, edo aurra eskuntzaren eremuan Eta... Beraz, hori guztia plantan ezarriz eta behar diren baliabideak eta aplan gintzak EPE-etan kokatuz, eh, elkarroak hainitze egin dezake, baina beti ere izanen da, bolondatezko kuadre baten baitan. Gaur egun haizeak alde ditu, Euskarak, antzadenez, eta espero dugu hori egin dela Eta ohartuko gira zointzuk diren mudak. Mm. Izkuntzesko biden tokiaren urteko txostena, beraz, gau orkestua izan dena, konsultatzena aldena? Bai, uegunean atxemaren duzu, eh? Ebe huntza, ebe horrekin agurtuko dugu elgar, beraz, zaizpea brisketa gurekin mileskera. Mileskera zua, eh? Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, ubskal irratietan. Leseles, Adi, musika eman kizuna. Bakari, musika ere. Azteaketan gaweko behiniratzietan. Uda bat dabor, eunak. Larrun bat gawean ameketan. Kizherat, no materiol. Eta igande beharatzetan, ere, zazpietan. Bai, hori bai. Eusiri! Adi, eman kizuna. Eusiri! Eta, bambi, gurek egun dugu... Adì, manchi sull'aranzata, c'è al leone. Ah, Leon arancia, <laughs> <et> a c'è al leone arancia e t'accusiedi. Ez dakizuk ego sekentu eman atasun. Hori da, eta zuk, soen euh, dutearen artetik... Euh, Bild the world. Izen burua keznu biziki laguntzen, eh? Bo, me laxter hori entzun dugu, eh? Bukatzeko. Ala ere, charri, adie mankizunan, hori ziria zer prestatu duzun, eh? Eso bera. Ba, ba, ba, dakit ba. Joshua Bergaraaren uh, lan behitik zati bat entzunen duguna. Uh, Sarrausko bitalde entzunen ditugu. Uh, Buffalo, lehena? Uh, Ida hilal nateratu beharabaitute uh, diska bat, zarausko Eta uh, Anestesia, Anestesia aldo baitzauku, haukten uh, uh, Itzuli berri bat ekin, mm -hmm. uh, Belen haintzineko azken diskako Itzulia finitu uh, zuten diaz, eta hor, uh, Ogoita bost urte bada lehen dizka plazaratu zutela, Beraz, horren kari, eginen dute uh, behiz ateratuko dute lehen diska hori, soinua obeturik, eta hori guzia. Oita marrurte taldea sohtu dira. Eta oita bost horre ditut diska horrek. Mm -hmm. Beraz, uh, uh, itzuritxipi bat ere eginen dute diska horretako kantuekin. Hala, kontengida. Uh, Geruz, zozo taldekoak ere, donosti aldetik, eta hoek ere diska bat prestatzen dute sohaz ere, morxibak uh, diska behia ere pehatzik garrina ateratu du... Dr. Pratz, katalanak ditugu hauek, jamaikar dublari famatu batzu, pare bad da, huash, politiket garekin ari direnak, bad baterian eta bestia apalean, gitar apalean, Slai eta Robi. Eta ere, Iatin Sribastava projekte, zautzen zu, Iatin. Ez. Yes. <laughs> Indiak uh, musikari bat da, men metalprogresiboak egiten du, ziki zati luzeak, India graberaz e Beer Stowers frantxesak e, norbegiako post-rock talde bat ere entzunen dugu Spurve deitua eta metalcore talde bat ere uh, Cosmonaut deituak e, diskaberi bat plazaratzen baitu eta Maps en Atlases taldekoek ere diskaberi bat ateratzen dute hauek Amerikarak dira eta sati bat nahi bali maduzu beten entzuten algin uke Beer Stowers entzunen dugu ah barkatu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 Zari beraz, zadi emankizuna eta pampirekin duzu itzordua ulerhtu zue gaueko behatzitan. Eta itzetaputz emankizuna hortan bukatzen da gaurkoan, hor horitara zen hau zezbiar. Be bostak da xeak artean izango girela, ordua ez aldatzen, beraz sorpresarik ez. Eta este azkena izanki gurekin izango da Joanes Etxevarria argazkiso la charitzeko ze argazkita zarituko giren nori biak diak ingo dozue beraz, uh, biak arte? seiak, euskal ikatietan izanuntza!